Мов би вже згорнулася, увібрала всередину все, чим так щедро красувалася в день перед бійцями і гроти, перед ним. Шуро, вперше за сьогодні Євген назвав її на ім'я. Ясногорська, мов прокинувшись, глянула на нього. І перш ніж вона посміхнулась, Євген встиг впіймати вираз гіркоти й болю в її очах. «Бач, – сказала вона тихо і розгублено, – а я тільки оце думала зайти до вас, іду в бойові порядки. Але ж там є твої люди, ти могла б і не спішити. Всю ніч треба, поповнення прийде. Шура зійшла зі стежки, пропускаючи своїх санітарів і діловито оглядаючи їх. Шовкун, навіщо ви ці носилки взяли?» Зауважила вона гірко. Там же легші. Але ці міцніші. З готовністю зупинився Шавкун. Чому за тим бігати, то я миттю. Ідіть уже, ідіть. Махнула йому перед Ясногорська. І навіть у цьому жесті Євген помітив ледве стримуваний біль, яким Шура мов би відгороджувалась від нього. Що з нею трапилось? Звідки взялася ця неперехідна відстань, що зараз несподівано залягла між ними? А вона таки залягла. Євген це відчув, холонучи, як перед неминучою небезпекою. Вдень на людях йому, виявляється, легше було порозумітися з Шурою, ніж стоячи зараз тут, віч навіть з нею в лісі. Тоді все в ній рясними снопами світла було спрямоване на нього, призначуване йому. Кожен порухтіла, гарячий погляд, ласкаве слово і навіть те, що чулося за словом. І ось тепер все це згасло, заступило з чимось іншим, може навіть оцими насилками, не бачите б їх ніколи. Чого ти задумався, Женю? Ходім. Вони рушили стежкою за санітарами. Ти маєш уявлення про нашу передову? глухо запитав Черниш. Маю, зітхнула Ясногорська. Розповідали. Під передовою розумілась піхота. Вона лежала за горбом уподовж річки. Звідси було туди кількасот метрів, але це вважалось смертельно далеко. Для того, щоб попасти в бойові порядки, треба було прохоплюватись по голому схилові, обернутому до противника. Ворожі снайпери не спускали з нього очей, полюючи за кожним, хто з'являвся в цій зоні. Ненависний белебень уже коштував батальйонові кількох бійців. Щоб уникнути зайвих втрат, Чумаченко наказав надалі відкривати навігацію лише з настанням темрявень. Боєприпаси, продукти, газети, листи – все це відтепер рухалося в бойові порядки лише вночі. Поранених звідти витягували теж тільки вночі. І, незважаючи на це, Втрати були майже після кожного рейсу. Напередодні, в досвіта, старшини притягли до капе вродливого капітана, працівника дивізійної газети. Черниш бачив його, закривавленого, напівживого, збайдужилого до всього. Звідки знати, чи не притягнуть завтра і Шуру в такому ж вигляді на капе? якби можна було піти замість тебе, Шуро. Якби я тільки мав змогу. О, Женю, Женю, коли б нам дано було заступати собою інших, я теж пішла б. За кого? Черниш не запитав, здогадуючись, кого вона мала на увазі. Звичайно, Брянського. Чого ти не замінила погони на польові? зауважив він згодом. Будуть біліти про ракетах. А й справді, покірно погодила Шура, вона взагалі була зараз якась покірна, замислена і лагідна. Я зовсім про них забула. Здається, у мене тут є в сумці польові. Попорпавшись на ходу в своїй набитій пакетами сумці, вона дістала пару польових погонів і зупинилась. — Пристебни, будь ласка. Євген, затримавши подих, торкнувся її плеча. Вперше в житті він торкався цього дівочого плеча, теплого і тендітного. Поволі висмихнув Шурені вузькі білі погони, один, потім другий, і вправив натомість подиві. — Готово? — Готово. — Дякую на якусь мить черношеві руки самі поза його власною волею затримались на її плечах. Шура ніби не чула на собі тих рук. «Женю — Женю! Ледве чутно прошепотіла вона, дивлячись на Євгена з довірливою пересторогою, так як тоді під Будапештом, коли вже поранена, лежала на возі серед закованого ожеледицею степу. — Скажи мені, Женю, Скажи, очі її раптом засвітилися в сутіні великими сльозами, адже це не добре, що ми отак, що між нами отак. Вони разом подумали про Юрія. Брянський наче зійшов сюди з далеких Трансильванських гір і став між ними, і дивився на обох. Суворий осяйний, якийсь аж крилатий, мов би весь час летів до сонця. Обоє мовчали, звертаючись думками до нього, питаючись в нього поради, звіряючи з ним своє сумління, як шлях по нерухомій зірці. Я весь час думав про це, нахмурився Черниш. Якщо ти хочеш знати мою думку, не треба, Женю. Не треба. Енергійно перебила його Ясногорська. Не будемо зараз про це. Ходімо. Вони рушили стежкою, не торкаючись одне одного. Ти боїшся цієї розмови, Шуро? Не боюсь. Я нічого не боюсь, але хай потім. Потім. Коли потім? Коли? називи мені той день. Женю, навіщо? Назови, щоб я чекав, щоб я дожив, коли навіть загину. Не говори так. Не треба. Ти знаєш, який день я маю на увазі. Той, коли все скінчиться, коли настане нарешті нове життя. Це вже так близько, просяє Черниш. Тоді, по-моєму, це стане інакшим говорила Шура, поступово запалюючись від власних мрій. Тоді все можна буде вирішувати по-новому. І може те, що зараз нам здається нездійсненним або гріховним, тоді стане природним і можливим. Адже ми опинимось в зовсім іншій сфері, поза смертю, поза кров'ю, поза нашими муками і кошмарами. А все що болить, чим ми зараз караємось, залишиться, як після сповіді, тут, по цей бік. Як ти гадаєш, друже? Невже там люди не відчувають себе вдруге щойно народженими? Я тебе розумію, Шура. Мені й самому той день уявляється не просто великою історичною датою. Це, певно, буде щось значно більше. «Бо ж там виникатимуть і всі початки, там буде тільки майбутнє, світле, безкрає. країн». Черниш не доказав. Знайомий вібруючий висвис снаряда розітнув стояне повітря. Близком і тріском завихралася гущавінь. Шура інстинктивно вхопила Черниша за руку, і вони разом прискорили ходу Озираючись на кожен вибух, що розлягався їм вслід. Верхами за ними гналося гаряче осколля, прошиваючи потемнілу зелень, лунко перестукуючись в гілках. Нарешті обоє вихопилися з-під обстрілу на узлісся. Вигляд вогневої та близьких окопів одразу заспокоїв їх. Високе небо колосилося останніми загравами. Шалкон уже дерся з санітарами по крутому косогору. Внизу на вогневих спокійними групами стояли мінометники, слухаючи знайому журливу пісню. Тут, на чужані, серед цих австрійських є рух, вона якось особливо глибоко хвилювала бійців своєю болісною тугою, пристрасним закликом неподіленого почуття. Ой, зійди, зійди, ясен місяцю, Як млиновеє є коло, Ой, вийде, вийде, серце дівчино, Та промов до мене слово. То невидимий Маковей, Згорнувшись десь у сиромого окопі, Дав собі волю. Всю ніч прибували війська, Дорога від найближчого тилового села до переднього краю захрясла танками, тягачами, автомашинами. Поволі все це розсотувалось в узбічній гаї та улоговині. Командири батареї люто сперечалися за кожний шмат землі, вже не вистачало місця для артилерійських вогневих. Опівночі у виярок, обжитий мінометниками, гунули важкі танки. Кома, який розташувався на ніч із своїм транспортом поблизу вогневих, когутом накинувся на танкістів. Мабуть, за власне вгіддя він не сварився б з таким запалом, як сварився зараз за це нічиє узлісся, де була його стоянка. Метався з батогом перед машинами, даремно намагаючись перекричати буркотання моторів. Соп тримай, соп. Гукав що сили механіком, ручицю вломиш. Водії не звертали ніякої уваги на хому, коні харапудились в темряві, ручиці тріщали. Е, маму твою мордує. Танки стали поузлістю там, де хотіли. Хаїцький відтиснутий зі всім господарством колючі хащі. В свою чергу випер звідти ще далі кілька батарейних передків з кіньми та кухню з заслуженим верблюдом. Лаштувавшись на новому місці, Хома швидко вгамувався і замирився з долею. Через деякий час він уже знову никав біля заглушених танків, спокійно постукував по них пужалном і допитувався в танкістів про товщину броні. А згодом розлігшись із засмальцованими водіями біля їхніх машин і забувши всі свої кривди розтлумачував новоприбульцям, з ким вони допіру вступили в контакт слухаючи хому можна було подумати що цей гвардійський стрілецький полк з яким оце танкістам поталанило діяти разом не має взагалі собі рівного виходило так що складається він в з виняткових людей, з добірних героїв-багатирів. Командує цим полком пруткий та грізний таджик-академік Самію. Полкову розвідку щоночі водить на наймовірні завдання славетний вовк-козаков, повний кавалер ордена слави. Їден на всю дивізію повний кавалер. Біля полкового прапора стоїть герой Старинграда і Будапешта, Старшина Багіру. Про нього, напевно, всі чули. Не чули. Стиди, сором. Та це ж він з-під землі штурмував готель Європу. І про Хаєцького навіть не чули. І про воронцовані. О, люди! Герой Радянського Союзу, майор Воронцов, замполіт цього славетного полку. На ньому, правду кажучи, все тримається. Ніць, голова... Йому вже за сорок, в нього вже й сини в армії, а подивіться на цього мужика. Оце, скажете, сила, оце й поведе і виведе. Коли ти кепський вояка, то він тебе на гужа скрутить, а коли чесно виконуєш свою місію, то від нього тобі шана і хвала.